Риби. Риби – хребетні тварини. Вони живуть у прісних і солоних водоймах усього світу і дихають киснем, розчиненим у воді. У багатьох риб форма тіла оптична, так легше пересуватися у воді. За допомогою хвоста риба рухається вперед, а плавцями рулює і утримує рівновагу. В більшості риб по боках є дві пари плавців. Довгі плавці на спині і біля основи хвоста. Хвіст переважно роздвоєний. Холоднокровні істоти Риби – холоднокровні тварини. Температура їх тіла така сама, як і води, в якій вони живуть. Якщо вода дуже холодна, риба стає млявою і взагалі перестає рухатись. Крім зору і нюху, у риб є ряди чутливих клітин по боках Бокові лінії, які сприймають найменшу вібрацію води У кого кістки, а в кого хрящі? Відомо близько 25 тисяч видів риб Це більше, ніж решта хребетних разом узятих Риби поділяються на хрящових і кісткових У перших скале складаються з хрящів Хрящових риб усього 800 видів. Більшість з них живе в морях. Найвідоміші – акули, скати та осетри. Серед кісткових риб є найкрасивіші і найшвидші тварини на світі. Наприклад, риба-вітрильник, яка розвиває швидкість до 100 км на годину. Хрящові риби Чимало хрящових риб – Бурого чи сірого забарвлення і мають по 5 і більше зябрових щілин по боках. Плавці у них жорсткі, а тіла вкриті грубою зубчастою лускою. Раніше моряки користувалися акулячою шкірою, як наждачним папером, щоб драяти дерев'яні палуби. Найбільшою рибою вважається китова акула, яка досягає вдовжину 12 метрів і важить до 20 тонн кісткові риби. У риб цього класу луска гладенька і перекриває одна одну. Плавці тонкі мембрани, схожі на ніжні віяла. Зябра мають особливі кришки. У бабіч голови відкрита лише зяброва щілина. Наповнений повітрям плавальний міхур дає змогу кістковим рибам зависати у воді нерухомо. В акули плавального міхура немає, тож варто їй зупинитися, як вона йде на дно. Круглороті риби Ще один загін риб включає в себе близько 70 видів міног і міксин. У цих змієподібних істот немає щелеп. Міноги за допомогою своїх круглих, схожих на присоски ротів, та усіяних зубами язиків висмоктують соки з інших риб. У міксин щіленоподібні роти і гострі зуби. Вони пожирають мертвих риб. Мільйони ікринок. Деякі риби приносять живе потомство, але більшість видів викидає ікру. Як правило, самка випускає ікру у воду, де самець її запліднює. Риби відкладають велику кількість ікринок, але лишають її на призволяще, тому багато ікринок гине. Є риби, у яких потомством опікується самець, що дає змогу самкам відкладати не так багато ікринок. Самець колючки влаштовує гніздо для ікри, а морські коники виявилися ще винахідливішими. Самка відкладає ікру в спеціальну сумку на животі самця, де він і виносить мальків. Ілюстрації. Риби морів помірного поясу. Камбала, піщанка, морський окунь, тріска, морський гугор, оселедець, макрель. Риби тропічних морів. Морський окунь, губань. Риба зебра, кам'яний окунь, скат манта, риба папуга, риба-метелик, морський коник, риба-клоун, забарвлення і маскування. Риби чудово пристосувались до навколишнього середовища. Більшість має продовгувату форму, а луската слиз, яким вони вкриті, допомагають легко ковзати у воді. Риби, які живуть у тропічних морях, мають дуже яскраве забарвлення, зливаючись із яскравими кораловими рифами Жителі водойм у помірних широтах не такі красені З настанням холодів вода охолоджується, і риби йдуть на глибину чи мігрують у тепліші води Тропічні моря Більшість яскраво забарвлених риб живе у тропічних водах ховаючись серед коралових рифів. Їхнє забарвлення – це своєрідний камуфляж, який допомагає їм переховуватись від хижаків. Мулесті стрибуни, дихаючи повітрям, перечікують відпливи в мангрових лісах Південно-Східної Азії та Африки. За допомогою дужих грудних плавців вони збираються у пошуках їжі, навіть на дерева. Типи риб. Риб можна поділити на загони за будовою тіла. Це безчерепні, грящові, крилопанцерні та кісткові риби. Міноги та міксини – дуже давні риби. У них немає щелеп, а скелет, як у акул, складається з хрящів. Тіло акули за формою нагадує торпеду, а скелет складається з хрящів Акули мають міцні щелепи, часто з кількома рядами гострих зубів Крилопанцерна риба латимерія і дводишні риби – прямі потомки морських мешканців, які існували понад 400 мільйонів років тому Окунь – сучасна кісткова риба на відміну від крилопанцирних, у кісткових риб немає м'ясистих наростів біля основи плавців. Прісноводні риби Дві третини всіх видів риб живуть у прісноводних струмках, озерах, річках, ставках та болотах. Рибка гупі, родом з Карибського моря, прикрашає чимало акваріумів. Пірані живуть у південноамериканських річках, пожираючи інших риб і тварин за допомогою гострих зубів. Цей африканський сомик – типовий представник свого загону. Батьківщина райдужної форелі – річки Північної Америки, але тепер її розводять і в європейських водоймах. Аннабас повзун нерідко прогулюється по суші. У нього є лабіринт, який дає йому можливість дихати повітрям. Будова риби Вода проникає крізь тонкі стінки зябрів, пучків крихітних кровоносних судин, розташованих обабіч голови. Віддає кисень у кров, а потім виходить через зяброві щелини. Спинний мозок Спинний плавець для підтримання рівноваги М'язи Хвостовий плавець Анальний плавець Для підтримання рівноваги Черевний плавець Для маневрування Плавальний міхур Який дозволяє зависати у воді Грудний плавець Призначений для маневрування Серце Зяброва щелина Вуз